За аюрведою в'яжучий смак для вати не підходить, так що, даруйте богу все. залиште цю дієту для себе, а я ще вип'ю тибетського чаю. Ой мати рідна, тибетський чай. З'їжте краще осетрини по погуцульський.